Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre crearea lumii văzute. Spre deosebire de cea nevăzută sau spirituală, lumea văzută este cea care cade sub simțurile omului, poate fi sesizată de organele de simț ale omului. Ea cuprinde întregul univers, inclusiv omul. Astfel, omul nu poate fi conceput în afara naturii cosmice, precum nici natura nu poate fi înțeleasă fără om. Părinții bisericii subliniază faptul că lumea a fost făcută pentru om, iar omul pentru Dumnezeu. Pe temeiul revelației, învățătura creștină susține că lumea văzută a fost creată de Dumnezeu din nimic, asemenea omului. Ca și omul, ea are un început, dar va avea și un sfârșit. Cuvintele cu care începe Cartea afacerii din Biblie sunt La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Ele arată că lumea materială, ca și cea spirituală, a fost creată, deci a luat ființă în timp. Atunci a avut loc primul contact al lui Dumnezeu cu timpul. Dumnezeu își are existența înaintea timpului pe care El l-a creat. Dogma creierii lumii din nimic respinge orice alte explicații cu privire la crearea lumii. Lumea nu este o emanație din ființa divină și nici nu a fost doar modelată dintr-o materie care deja exista și pe care Dumnezeu ar fi folosit-o. Cei care vorbesc astfel Dau imaginea unui Dumnezeu cu slăbiciuni, cu lipsuri, cu neputințe. Ori Dumnezeu este atotputernic și a creat totul din nimic. De câte ori vorbesc despre scopul și motivul creării lumii, Sfinții Părinți subliniază bunătatea lui Dumnezeu ca motiv al creării acesteia. Dacă Dumnezeu a adus lumea la existență din neființă, pentru ca aceasta să se împărtășească de bunătatea și iubirea Lui, scopul creației este ca întreaga făptură să ajungă la o împărtășire deplină a acestei iubiri, adică la o comuniune deplină cu Dumnezeu. Lumea văzută a fost creată în mod liber de către Dumnezeu, și el a considerat-o ca fiind foarte bună, perfectă. Ea a fost astfel creată încât omul, prin lucrarea sa, cu ajutorul lui, să o ridice la o deplină spiritualizare în care omul să realizeze cea mai deplină unire cu Dumnezeu. Astfel, în lume se împletesc două lucrări, a lui Dumnezeu și a omului, amândouă convergând spre același scop. În afara omului pe care l-a creat printr-o lucrare deosebită, Dumnezeu a creat lumea din nimic cu puterea cuvântului său. De aceea psalmistul zice, el a zis și s-a făcut, el a poruncit și s-a zidit. Aceasta nu înseamnă însă că lumea văzută a apărut așa cum este ea dintr-o dată. Ea a fost creată de Dumnezeu într-un mod progresiv, într-o ordine deplină, așa încât să existe o strânsă legătură între toate creaturile din ea, cele superioare, presupunând existența celor inferioare. Astfel, lumea creată de Dumnezeu într-o anumită perioadă de timp formează un tot unitar conducându-se spre scopul ei după legile pe care Dumnezeu le-a sădit în toate creaturile, potrivit planului său din veșnicie. Părintele Dumitru Staniloae spune, Dumnezeu creează lumea și timpul și rămâne în legătură cu ea prin voința lui, pentru un dialog cu ființe conștiente pe care vrea să le conducă la deplina comuniune cu el. În acest scop, lumea a fost făcută pentru ca omul să se poată folosi de ea în creșterea lui în comuniunea cu Dumnezeu. Lumea a fost creată în vederea omului. Ea s-a dezvoltat prin dirijarea exercitată de Dumnezeu asupra energiilor ei componente, până când, printr-o lucrare specială a lui Dumnezeu, a fost format organismul biologic, în care a apărut prin suflarea lui Dumnezeu sufletul rațional, după chipul lui Dumnezeu, capabil de dialog cu Dumnezeu și cu aspirația spre o tot mai adâncă comuniune cu El, fiind investit în acest scop, de la început, cu Harul lui Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!